De pe ochi ți se ridică, De pe ochi ți se ridică La înguroasa lungă geană. Îl întreb ce vrea să zică, E o tainică dojană, Te desfaci de amele brațe, Mai nu vrei și mai te lași, Și-mi râzi cu față, Dulce înger drăgălaș. Și puind mâna la gură, Sfătuiești și ameninți, și faci lungă învățătura cum că nu suntem cuminți? Iar brațul meu cuprinde acel alb și blând grumaz. Mâni voi fi cum vei pretinde, dar cum sunt, mă las azi. Astfel lupt cu atamustrare de atâtea săptămâni și mereu a mea îndreptare o amând de azi pe mâini.